Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Allahu Jaalla wa la falendrojm vetëm pritindim dhe falë kërkojm lavdatura dhe bekimet Allahut. Qofrim Muhammedin alayhi salatu wassalam me famin e tij shokut dha te gjitha qi ndi ken rrugne tyre din dinin fun te kse vota. Tanru Allah zor ne Daqimin e fundit kemi, kemi lexuar disa hadithe që kanë të bëjnë me mirnjohjen, dha se kush do që na bën mirë, ne duhet të insistojmë që këtë mirëti e kthejmë. Do të të mira duhet me u kthy me të mirë. Dhe në këtë aspekt ka forma të ndryshme si me kthi të mirën. Niveli do të them më i lart niveli do të von fillo stormë ndërsa që për më e kthyt mirën me të mirë është që ta më kthej me të njëjtën apo me ndonjë shërbim të caktuar që sikurse dikush i ka plotësuar kërkesat të tua, i ka plotësuar nevojat të tua të gjinësh vetën në situatë të caktuar të plotësuar të kërkesave dhe nevojave të tua ose me të njëjtin lloj të pamërisë, ose me sfidë të çertë të çdo që realisht e plotson dhe e ndihmon atë dhe kjo shoqëri është zhvilluar ndonëse azar, ku ka mirë njohje, ku ka vlerësim të kontributit estër para. Do të thotë ku ka vlerësim se ka mirë njohje, pavarësisht farbën, sa so sakrifikon këngul fat shoqërin. Kjo realisht nxit xilimin e njerëzve urrejtje dhe i mbyll dyert e bamirësisë. Edhe pse besimtari pavarësisht mirënjohjeve, pavarësisht vlerësimeve ajo ston në vlerësimin e Allahu te barekutaala mjofton për besimtarin se Allahu xhallaula kamel el shakur el shakur është mirnjohësi ku një nga kuptimet është një nga kuptimet e këtij emri është se Allahu xhallaula do thotë e falënderoj në mërsitë të gjitha që bojnë mirë me shpërblym me vlerësim të mundë të tyre edhe se nuk humt tek Allahu xhallaula asgjë andaj për nevesi besimtari mjafton që Allahu më vlerësoj Nëse ne e dimë se dësimi allo që të barë e kotale nuk është i thjeshtë, në flersimi maksimal i mundë shumë që mund njëri më arritë. Ndë onë ku njëri me një vëprem shpërblejet minimum i dhe të feshë. Minimum i dhe të feshë shpërblejet. Mështë lasëm pasaj në shumë fishimin e këti shpërblimi në forma edhe në sasi shumë të atëndryshme. Mirë po, fakti që dikush nuk banë, për hatër të njerëzve nuk bën për mirë njohet dhe falërim nuk duhet që neve të nga pëgën të i mirë njohet anë nuk e në regull me thonë po këja bën për i zotit sa hi aja bën për i zotit edhe duhet me bu për i të laqë e le uara nuk duhet me bu për mirë njohet mirë po neve ku nga bën mirë ni duhet të i mirë njohet kështë edukatë të besimtarit dhe kemi thënë se në forma të nërëm të me Më lavdëruj, më fol mirë për të. Më bë doto për të. Më japmën ato të mira që i ka bër. Nuk është e thënë detyrimisht atimi po e thon. Po tek njerëzit, gazetësku inkurajotë mira, kjo të ndryshon, luftohet e keqja, mbyllen dyert e pretendimeve. Tundhesh më sigurisht se kemi sik nga hadith, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se -sa ai që shtirret dhe pretendon se ka atë që nuk, i, nuk e ka, nuk i takojnë, është sikur saj që vesh teshat e mashtrimit. E aj që vesh teshat e mashtrimit është mashtruas, dhe ka dënim të denim të ka lau gjele vola në dhunjona heret. Andaj, për mos me i leju njerët tilë që të shiten si të mirë, si bëmirë, sa, si realisht njerë që kanë lera të lerat saktora, duhet që ata që i kanë realisht me i shty për para, me i nukarju, me i faneru, me i një njësë, njës kjo do në formë ndoshme mos thuaj më allë gjë po dobë për të lut Allah xhelal xelalu. Andaj shikoni për shembull çu na ka mësua Allah xhelalu ala që të dërgojmë vazhdimisht selavatin pejgamberit alayhi salatu wasalam. Veçanërisht ditën e xumë. Pse ajo është e preferuar që të shtohet selavat ditë të xumë. Por disa shiu nga kurësoret ka thënë dietar është se dita e xumës dita më e vlefshme e javës, dita më e mirë javës është dita e xumës. Neve në ne kanë ndërruë Allahu Gjallat Gjallat me ditë gjumajën. Që më thonë, ne jemi si umet me i vëndshme, nga se kemi pejgamberin tonë të fundit, Muhammedin a.s. Po pëjtën me arshëm që kanë qenë pasus pejgamberve, e kanë pasë të shtunën edhe kanë pasë të djelen. Ata ka muhtë në martë gjumajën. Me kërkun nga Allahu të barë të gjumajën. Për Allahu gjumajën e ka rujtë për umetën e Muhammedin a.s dhe ka dalë që është ditë më e mirë dhe më e vleshme e javës dhjet lirë e ditë gjumapëm mi afton në mazë i gjumas e shumë shumë tjera në regullë si e fitum në këtë lirë si arritëm në me egzu këtë di si ditë më të malë të javës ku kemi një aktivitet më të veçanë, më të pasash më ditë gjumajën për mes kujtë për mes mësimët të Muhammedit Alehi së të të të të të të të të të të të të të E përrejt sa ajena ka mësu, ajena ka uzu, realisht ne ditin e vlesh me t'javet në gjyma, ne e përmenë më atë një dveçantë, Muhammedin a.s. Pra një nga arsujet ërshë, të shprim një mirënjua e dveçantë për Muhammedin, sallallahu sallam, këtë dit, nuk e shpeshtuar salavatën. Shumë me dregur salavatë, shumë, gjatë ditës e së gjyma, nga linë dja djëllet, e dirit e këpërëndimi i ti. Andaj du të n kërë që në ka mësu diqka, në ka ndihmu në do njëre, qfar do qof dhe e ndimë, qfar do gjitha e përkrahje, besëmë ta nuk e rranë. Gjitha sitat e shu zënë me përmenë, që me të reguat mirënjohjen, me të reguat vlerësimin që e kanë dhej, mirësis dhe familjë që dikush je ka, je ka ofrua. Edhe Bukhariur e Himolla përtreguar, se sa është kjo e rëndësish me njëzë vazhdojnë edhe me kapilë tjërë, por të ngulit në mendjen e ndënëmbësimtarës si duhet më edukoj veten në këtë në këtë vlerë, lidhën e mirënjohjes, vlerësimi të angazhimit të punëve, kontributit etj. Andaj thotë, bab, më lëmë shkulin nës. Kapitullin që flet për atë për atë i cili nuk i falë njerëzit. Në, në kapitullin e kaluar pastaj Si duhet më falëndrua, si duhet mëçi mirnjohës. E çka nëse një nuk është më mirnjohës, a është punë e thjesht kjo? A është normale? Në rregull, më marr për shemb uniri e falëndroi filonin. Hani mirë kjo. Po nëse nuk e falëndron, çka i bën? A është punë e thjesht kjo? A është normale? Jo, ja, absolutisht. Rebukëriu e më la kor tashmë e plocu pjesën e mbetur. Kjo është vlera. Kjo duhet mëçi mirnjohës. E nëse nuk ke mirnjohës, nuk është e thjesht është punë e madhe Ndhe ka si radithin e Ebu Horejrës Radiallahu ta'ala nësili ka thënë Ka thënë pejgamberi a.s. La e shkuru Allahe Men la e shkuru në nas Nuk e ka falenru Allahun Aj i cili nuk i ka falenru njerëzet Nuk ka mundë si njërihu Me e falenru Allahun gjelle ula Falenim të plot Si kërkuhet nëse nuk është ndaj njerëzve mirë njësë. Në i këshpunë e modhe, sa so është për shambull i rëndësishëm fëndim dhe Allah të barëkotara, shukri, fëndimin dhe Allah të gjallohë nga ibaditit kryesore, nga ibaditit kryesore, që besimtari me të Allah të gjallohë le adhuron. Ma dje, ma dje mund të të ibaditit ma kryesore, ma i rëndësishëm. E së gjithë thë adhurime të në realisht, janë në shërvim të këti fënd Në na namaz ne folm në esensë, në esensë mirëniuën de logjë e lavela. Dhe të sifla namazion alhamdulilah. Masoën Fatiha. Apo fandrim alhamdulilah rabbil alamin. Ashlai fandrimi. Edhe agjerimi, edhe gjithë avrimën e sa e shëh përshëmbull se analizojmë gjendjen e vet në tyne, do thot gjendja e vet në nuanca të vërejtshme, don të të pomohush me të falenrimi dhe Allah të barë. Mirë, besim tarën dhe Allah tërë falenrues. Qëka ko lidhe me njerëzën me konë falenrues? E pëse ka lidhe Allah të gjerë lejwala përmes pejgamberit Alehisat me këtë hadith, falenrimi e ti me falenrimi dhe njerëzëve. Masë parë e kuptëm së është rëndësishme. Apo, nuk plecojtë, nuk plecojtë falenrimi dhe Allah të gjerë lejwala pa falenrimi dhe njerëzëve. Ponga kuptimet e atit është se nuk ka mundësi me konjërin falëndos. Nuk ka mundësi. Nëse nuk është, do të thotë nuk ka mundësi me çën falëndron ndaj ndaj Allahut, nëse nuk është falëndron njerëzve. Ëh, si mund ta kuptojmë këtë atit? Apoja që kanë dietar është se nga falëndrimi ndaj Allahut xhalla xhali është me urulllah xhalla wala. Më ilustroj. Do të thonë Falenimi nuk është tjeshtë fjol, alhamdullilah Allahu jalla e ola në ka dhonë nuk është fjol Po është ta e shka? është ta dhe vepr Allahu i tha Dawudet dhe familjës i Dawudet Wa amelu ala Dawuda shukra Edhe punani o familja Dawudet Falenimi nuk është tjeshtë Shka wa amelu punani që të falen dhe rani Falenimi nuk është tjeshtë Nuk është tjeshtë fjallë, për rreprim, është në nështim dhe Allahu të barra kutala, si kërsa i ka kërku. Për shambull, nëse Allahu gjalla gjallalu ka kërku të falemi, në i falemi, falënërujme. Për shambull, ati që Allahu gjallalu e ka pasuri, falënërimin dhe Allahu të për pasurinë është me dhënë zekatin, e mund me dhënë me cindrarë, alhamdulillah, alhamdulillah, për në zepë zekatës ka falënëru, nëse Allahu ka kurzu që falënimi tjetë me dhënje. Jo me thënje, për po me dhënje. Hagje është gjithashtë form e caktuar e falnimin dhe Allah të varë këtë ela, për atë që ka mundësit. Këni pa përshamu ka regula, ndryshme edhe kur linë të fmiju. A është begatije madhe të fmiju, po shumë e madhe. Nga begatitë matë më lanë dhënja që njerë mundë mi pasë është fmiju. Edhe Allah është e lëhe ka qëjtur zine, zbukurije dhënjasë, e ka qëjtë fitne, edhe njëri u sëpërvohet me fëmijë, do nëndës, fëllon gjenë e ti me ndryshu, mu lidhe me qimë pak me ndryshu, e këmi sërë una këta adithet e fëmiju të atin fillim. Nga si me fëllërua Allah në gjëllë uala për këtë, njën nga formët është, me thejrë kurban, aki i ka. Andaj, gjithë situatë, gjithë bega ti, e ka mënyrëve të fëllërimit tëtë, apo, andaj na, kur Allah të i bindemi, duke unështru, fallendrojme. Allahu Gjell e Gjell e ka kërku nga ne që t'jemi njërën mirë njërës. Nëse nuk jemi mirë njërës nga njërëzve, nuk jemi në shruë Allah në kërkeset e ti, nuk jemi falendrojme. A kuptu të do nga cilë aspekt është hadithi nuk është falendrojme nga njërëzve, në e Allah nga se falendrimi nga njërëzve ashtë, mësim i Allah në kërkes e Allah në e njëve. Nëse nuk i falendrojme njërëz fëndru allonë, qëfar kuptimi nuk e kemi fëndru, nga që nuk kemi paru lë allonatë që ka kërru për njëve, që kemi nështru, e mos nështrimi është një lej, një lej mojimi, një refuzimi është një lej mojimi. Kjo është një kuptimi hadithit. Kuptimi dhëtë hadithit është saj që uh, nuk është mësu përgjëra të tje, shtamë e fëndru. Ajë nuk i vrenë e gjëra të mënoja, Nuk mundet kur njeri me të bënë mirë, qërë të ka bërë Allahu të barë e këtë ala. Në po, së mundet njeri. Ma dhja dhe aja që njeri të bënë mirë ty, është begatia allo që Allah e ka dhonë. Allahu ja mundësën me të bënë mirë, kur të analizanë fëndë fundit, i tërë të njëmi të kënë, veqë allo të. Veqë allo të. Për shambu, nëse dikush të mësën diqka, kushe ka mësu ato? Nëse dikush Nëse, dikush ndihman, kush i ka mundësua ti me ndihman, në gjitha pythje, në gjitha analizën, nga gjitha kënd që i shikojmë, realisht, e zdo të qenë ku, të ka laute para këtare. Por, aj që, aj që, bëjt sebeb, është aj që Allah e ka përzidhë ty me të bo mire, përë. Tash, nëse njerë i në rrënë tjesë, të zëkashme, nuk e ka të mësuar, gujmë në ndikunjë, Falimderit për shamu. Ajë filan mësme i vrejt edhe be gajtë Allah ndaj ti jefëm. Dëmonë, pakujdesi ti ndaj njëriut do të barte ndaj pakujdesi ti ndaj Allahut. Se ka zakon? Se ka zanat? Së është i edukum në këtë frimë? Pra ndaj mungese e edukatës, mungese e uzimit që tjetë ndaj njërë falimderhues do të barte në nivell të Allahut të zuzhenë. A në rëzë, a i përshamu dhe cëli, a i cëli, është mësu që me lërgun një penges të voglë për rrugës, në e zë kërë një penges në amazë, a e lërgun? Po, nga sa e mësu në matë voglë, në matë dhejështët, a i që kujdesit për sunetet, fartë kujdesit, në nuk len me i kësë sunetit i në amazët, kjo a ka përë me forzë, s'ka mundësi, nuk ka mundësi me paspërë me for që kjo për në mesurit, a ka mundësi më, si më bajtë e këfarësi? Ka mundësi, ka mundësi. A i cili, për shembul, a i cili nuk, nuk lehen mëra asë në me kruhë, në diçka që ashte e pa dëshruhme, nuk është mirë, nuk lehen asë më më më më si, më në mëra, a jo mërmën që i bjene në haram këtë, s'ka mundësi nga përta, nuk mundet. Por aje që nuk kujdet për me kruvët, aje se s'ko gale, me kruvësht kjo, së është haram kjo, i, i, i, i të jetën me lehëci me kruvët, kjo a rizikon më rënë haram? Po shumë, në, në kjoj aspekt, aje që nuk është në njerëzve falenuhës, aje që në njerëzve suni thëtë që e she para veti, e she dobin, e she dobinë, e she mirësinë, dhe plës kësoj, plës kësoj, falendrimin dhe njerëzve është një faloj levdate për të jopë, thënë çi fillonëse ke sharu fillonë me përmendje. Është i fali, është i fali, është i fali. Hi se nefs, do të thëj sa po merget punë po ka i se nefsi. Nëse dhën në këtë që ka i se nefsi ti edhe ka rrezot mënjeshme, nuk është i kujdesshëm, çana për diçka që shulimi i tij është tek ditë në të gjykimit apo. Dhe Allah mëkon apo. Dhe nga nga kë aspektës? Nuk i ka falëruar. Nuk i ka falëruar Allahun nëse nuk i ka falur jashtë. Edhe gjithashtu të ndërguz. Donë von Nga kuptimet e këtja ditë më të marrëm edhe të të tretën, zë. Kush ka nevoj për me e falenderu? Njere, ka nevoj. A ka Allahu nevoj për falenimin tonë? Njëma, të, nuk i duhet. Nëse një kush është i pakujdasëm, nda i dikuj që realisht ka nevoj për këtë falenrim, është si inkurajim? është si më të evim përte, në e këti nuk është i kujdeshëm, në e ati që si duhet të heqë në nërimi, këmë e këmë e këmë e këmë e kujdeshëm, nga kuptimet e hadithën. Da onë të në mërë dhe prapë nga, da monë një jetë e për detshme, ajë që përshambull, nuk e ka zakan, me i një mu, përshambull, fukarasë, që ka nevoj, një të smutë që ka nevoj, këpër me nimit i kanë ose me ndërt di kanë që s'ka nevojë as çfarë është baldarkafta. Andaj ai që nuk i falon njerëzit, nuk është ai tyre mirnjosh, realisht rrezikon edhe pallimin Allah e Allahut te bare kota. Shkoj në çfarë niveli, Allahun na ka mësuar pejgamberi se më e kuptoi rëndësinë dhe vlerën e mirnjohjes. Pallimin e Allahut te bare kota. Andaj na kemi ngëjta pejgambera sa ngëjta sahabeve Shë a mbojtë shumë të pëllëm, të këti falenimet të kësa mirë, mirë njohja. Në ndaj e keni adhe hadith në Ka'ab ibn Malik, a po, radhiallahu ta'ala, kemi spikun në gjami këto, atë sëpron që e ka post Ka'ab i Maliko, ku e ka bojkotu pejgama sën 50 dita. 50 po. dita e ka bojkotu, për shkua këse, ka dezertu. Së ka shkun luf në pejgamin aleshtë, no, ka po këpun të keqe. Da për s'ka pas në vë për të pekamersom, oma që thatë, nuk je përgjishë thirjes, nuk je qenë pjesë një grupët. Ne, ne jemi një grupë, ne jemi një gjematë, si e pjesë e jonë, në mëminë, kur kemë nevojnë e. Ne. Në të shkëa në konë regun, atë për me eduku, pekamersom, pas dhe dite ka bëjtë ufën, si ka folë heqë, edhe ka urnuhu sahabët mas me folë. Ka hinë gjami kërshë si ka këthu selam, ka do në rrugë kërshë si ka folë, dhe se ka urupe kanë që edhe familja ti bëjkotë. Më së një folë. Ka atë, kjo kratë, ka atë shumë, shumë dobitë nëaj që kemi spiku këtu. Dhe, të me thonë, e, kur kanë shku në të bukë, kur kanë shku në të bukë, ka piti kësh kësh kësh këbë, ose ka piti pikametëm kësh kësh këbë, se ka pa, po, e ka arsjetu Madhim një Gjebelja, kallon se harroj kura, se harroj kura të fjallë një që i kallon për më apën. Këta dhe ka të më shumë i të, oste përgzimin që i kanë, i kallon Sadi R.A.T.A.L.A.N.H.O. Së kur se harroj e të përgzim që më kemë, njësë harroj e fjallë, një moment të caktuar që t'u ka gjindik është kallon në qëka, shamull, dhe është moment caktum, e pretë një fjallë, më men në caktum e pretë një mirënjoj, më men në caktum e pretë një kontributë, një ndimë, që a ty më së më të gjitë, më avon të animo, kalane e në shëtë, të edhe 500 fjallë me të thonë, s'pojmë për shripe mo, a më më men të verën s'gjithë. Shukani për shumë në dhe Imam Ahmed Rahimullah, kërë është sëpërru me bërgë, a Imam Ahmed i ka pasë më jaftu shumë, më jaftu shumë forësa për më ka pos, ka pos dhjend, ka pos dhvëshmërin, ka pos sabrë, ka pos mjaftu ushëm. Mirë po, gjithë të nësartë përmene të sëprova Imam Ahmedit në burg, përmene a ideale që një e ka, i nënkuraju Imam Haidra. Hajë ka qenë i panjurë komplet, ajë rajë ka hi për Krimburg, e së hi për Punët Mira. Hajë ti Imam Ahmedit ka hi për parime, ka qenë stabil në disa qështë i sektuarë të besimit, nuk ka dashtë me në shumë pepërshka këse, nga nga ai për alış kuptim në kuptim të shkapeve jon kuptim të vendimit sallahu ka vendimin dor po është vaurozimi njerëzve po ai fikë stondryshë çfarë kishte mendon me njerëzit apo ai ka qenë sabit edhe kur ka hyrë në Hamburg jeri mirë të vëre se janë suktu në udhë so sumë me këto telaşe ko problem burgun sa i burgu sa për bën të shkon jerë relativisht ë mund të gjet lett mohabet me ta me kapërcësi mira bosh. Po ti çes kopa, ne ka çka s'nin që në do të bën, kapson. Ëllon arrit. Ani mirë, s'm për shtos, nuk është ai, nuk është ai mjedis për njerëz të mirë, nuk është. A pse pse udhëz kriminal e e e e e dëmton pan të pan dashun. Edhe këtë apo ja njerëz të mirë këtu të dhe problema, ama burgu nuk ka për njerëz të mirë. Burgu dihet për çka është apo? Kur ka i mamë me të mbërk, se ka gjenit, ka tash, bot, të ashtë që ka bërk, atë rehin këtu ashtë, rehin anë, së mësoj, ka gjithet në shumë pak sikletë, se s'ka pas për vojë. Ajë djali që e ka qeli, mbërk, i ka qenë me të në qeli, më burk, i ka thonë, oj mamë, rëj si burat nga se ti bërk, e dim pësej që t'u, ti e për ka uzat mënaja, ti e për punës mënaja, hajqë ojnë e për që ka mje, po për i sabër, jo ti, Poparaj, qa? Po më rojmë, po ç'a, po ç'a, ka qenë domosdoshë. Imam Ahmed rahimullah so e ka dit Kur'anin për mësh, e me mira hadithe, apo ka ka dit thot se ç'i kjo fjalë që më kapu do bi rallë ka pasë që kapu do bi. Fjala e njëri tjetër thot. Po moment ka qenë. Tash të kurën von këtu rahatë, xha të, të dukut, po e normal, po oj atë brana sh ba gërnë se shmo. Atë brana sh ba gërnë se shmo. Duke shumë ton re burse me lin Allah, komendit Allah i mëse e di për që ka e këtu e i fjaqët e tjeshtë sa i kështë e po më mendë është shumë e dëmënësër, shumë e të pasaj i ka ndonë qëre edhe me, me, me, me, me rani e shko, a, me, me, me të mëshko ka pa këtë e para dy të adhem ka pa këta një pjetër u përënë e se me përvoja e po për. me përvoja i ka përvoja i ka përvoja i ka përvoja e dhe sa so e kompari që t'i gjalli e radhë njës i kompari e sa njerë i ka përvoja i ka përvoja O që është fjallë më më në cakëtumë, qështë e ka rruë? Sëtë në qërë e më sa -so shejkuve, apo flasën për Imam Ahmedin, nuk mund është me jatregur, e treguë ka rëfimin e Imam Ahmedin së provë, pa ka zhë që këtë jollë që ka thotë. Ka qënë kriminale, e ku pendu ma sani. Edhe ka poharin nesë me Imam Ahmedin, po edhe së është harru kërpë, pëse ka thon dur, Esharu, taj, kura, Andai, mir, njënjoja, thonë një fjallë durë më më në cakëtumë, e së harru e të e kërpë. Andaj dhe dhe shumët pasaj, të ndërënësën pasaj, imam Mukhariu e Himbullah, përmën një kapitlë që, të regonë se, si du t'jemi përmerës vazhdimesh, pa marësisht atë, janë njëz mirë njëzikë, s'ka gale, ti du shme gjithë një që shminimu një kujtë, atë një thotë babë, me unë e të regjuli e khakë, me indihmu vlau, vlau dëve ta fa, e kaprona di, e bu dherët, radhjallahu ta'alani qëli ka thonë se në prezint të pejgamberit a.s. disa të rësbëdim janë se e kanëpit pejgamberit sëmë disa të rësbëdim e kasënë e bu dherrë e ka pjit vetë ejju l'a amali khajr cëllët janë punët matë mira o kur du me bo mirë ka shumë punë mira në që kamë u fokusu të punë të këllësore matë mira që janë ka thonë pejgamberit s.a.s. imanun billah o gjihadu në fisebili me besu në allahën të barë këtar është kona më mirë pas taj, gjihadu në fisebili me luftu në rrugë të allahët kur e kërkan situata, kur e kërkan kuha me mbrojt njëri fene ti me mbrojt njëri pragun e shpisë ti me mbrojt njëri venë në vetë me mbrojt njëri familë në vetë, popën në vetë nga punë më të mira mos me ikë, me të mjë elshu në më në frontin, mos me këtë i shpinën nës nga një du të mund gjitë ma që ka mundësi, ma që din. Edhe forma tjera të sakrificëve të shumë ta. Kaj tjeta o sakrificë. Në kohë të luftërve, sakrificës është bada vëqimë më armikën. Në kohë të paches, sakrificës është me me qëdu. Edhe me ndërtu venin e me punu. E forma tjera të sakrificëve. Ashtë puna me mirë. Sakrificës, me dhonë mundin në kohë kur kërkotëve. Ngo kërë kodë, ta është për shamë të ndërhozën, në atë kohë kërë ka qenë kërë luftë, kërë a di me qëfarë armikën e balahvaquë, me qëfarë forësin e balahvaquë, s'ka qenë letë njerë të më marrë vendimën edhe me jam sëpimaleve dhe kodra. Se kohë në kallaj, ta është kallaj me volej, punë ka shku, La, ta është. Ta është kallaj me komentujem, me analizujem, ka ka shku apë, se kikëtu, veç në që nuk e di se k Ai kokashu. Ai ai I am only trying. Prosekacioni i ri shumë mos ke qenë aftësi të caktuara. Në rregull, në rregull. Tash e ki mundsin, tash e ki mundsin. Në forma të tjera më nimu popullt të vendit të Kimuncit. A ne sakrifica një kohra të dhurë është nga punë më e mirë aftë. Me me mënyrën që e kërkon koha dhe kërkon dhënë situata dhe dhe rrethon. Me sakrifiku nga punë më e mirë ashtu. Don dhe... një... gjihad, ç'o jihad? Po normal, esenca e kuptimit është lufta me armikun. Por gjë dodhën e esencës e kuptimit edhe të përpjekësia rrësisht më lën veten keq. Apo çdo sakrisën e kupton më lën veten keq. Më lën komoditetin, më lën rahatin. Po kalla është njëri më shku, për shembull, me garantues të pom komoditetë të rahatit, mos me çako komfort të hyrat mjaftueshme, kjo është e lehtë. Po ne kushtelit me me një situatë friën sprovës caktuarave me qendrup për shkak se e kërkon situatë me çetarshmësi tëu ekstremë. A dhe servisi është një lloj paratie me lund rehatinë tonë, me lon, me lon, do të thonë mirçenion tonë për shkak se kërkohet një sakrificë pejte në formë caktuar po një punë caktuar. Është nga punë më të mikra. Pse e ka dhonë Të ejë rrikabi eftëdallë. Rrikab është me e liru një rabë, apëtanë. Në të kohë ka pasë rabë që janë shqit në tregë. E kam piti për e gama, qëla është për me liru një rabë? Kur është masë mire? Kavon qaj që, që është ma i shtrajti. Në të kështë që është paguhet shumë për teme, shku me dhonë, pare edhe me lëshua, apëtanë. Me lëshu me dhonë, sa ma te për pagunë, sa ma te për jepë, ka dhonë pastaj te e nëse nuk ka mundësi me këry këtë punë imani nuk ka mundësi me këry normal, imani s'ka qëara edhe pejnëm se ka prajnë imani në të parim pëse nga se peti i varën dhe vlerësojnë gjitha punë tira a që s'ka imani punë tira nuk ka mu vlerësim të kalohën në hirët nga se imani është kur të vlerësimit po s'ka mundësi me lirura nuk ka mundësi me bo po, këtë qka me bo ka dhonë fëtoinu sani anë gustos na uli akhreq mulau ni sonne minimum kur je sonne minimumi njerë që domon ja ka habirin punës është më mirë të dent me punuar atë punë po smuaj më dal vetë se duhet diva në mësh tjetër në mësh këtë ose ndemojati që nuk dent me puni pun msoje jep ja provën tonë avë Pse përpara përse ka përmend mështrin ato që din tani tjetër më radhën. Për shkak të kaund jetuar sa ai që nuk di në krye një punë zakonisht gjen për kraha javën. Njerëzit për shembull të anjësojnë dorën se s'po din, s'ka për kraha javën. Mirpo ai që komunsi ai që din, zakonisht thoj po më po kë mështër, po ai se jo mështër, ose osht i diksuar më komunsi. Po më ne din. Po, a ka mundësi me krypun? Për shembol, a i ka rëthante mundës me... Për një shpeshe për njërë, i një muaj një... A, kjo është mirë, në shumë, një njërë dvarë, for njërë tjeshtë. Po, ka njërë ka nevoj dikush që, në shumë, nuk duke që ka nevoj, ka nevoj, e ja, për tëtë. Ba, ne ka frëm, pe një kërështëm njërë që, minimu ati që, din me punu, po ndështë të nuk ka, nuk ka, nuk ka, nuk ka për krahet nuk ka më, më forcë fuqi prntore ekstreme minimum ose minimum pas jam botë atë që nuk din më mësua apo atë fakt që çes sot të, të ndërrova vëzër jo ora la po të joi mankiesa se njeriu që din po hezitojnë mësua tash që nuk din njeriu që din po hezitojnë më i mësua tash që nuk din më çanisht në në niveli të caktuar profesionalave në menjëherë ato personale nuk mëson në specializim përshëmbull një mjek që është duat nuk mëson në në në ë ë pjesë të përvojës përshëmbull një çdo çfarë pse që mos më ia morr mos më ia morr mësimin mos më ia morr pastaj a, autoritetin e kësë morale kjo është punë shumë e vështirë një çik një që nuk mëson thjesht se i frikësohet konkurrencës e i frikësohet autoritetit e frikësohet kyrave dunjës është më radhës ai çka ka mësuar këtë ditë apo dia është më për më për më shpërnda, përvejtë, për ndo, për të thënë çka dëvë më shpërvejtë çka duhet më mësuat ti mësoja çka mësoja nëse i duhet që ajë punë edhe inkuadrimi i tregut e punës e ritmi i shërbimeve pse mos minimuo pse ka von e bodheri ose ai që ka pit pe nga som e nëse s'ka mundsi as këtë më do s'ka mundsi minimum as mjeshtrit asat i shi din, asat i shi zden s'ka mundësi minimum, s'ka mundësi. Shë ka një të në vëzër sa abët për shambull, qëfar mentalitit kanë pasat. Ska shumë ka, shum ka japët e në regull, të pranë mundësh, a mundësh, a mundësh, a ja ja. Ata ka nukë gjithë mund, opcione. Qa përdeni të nërë sëta, sënë të sënë e kryë këtë punë? Do të me kërku të të tërën. Me kërku mundësi me punu. Së të sekundër sëta, kërkuin lec Kërku një mundësi mësë me punu. A ta kanë kërku mundësi me punu. E nëse, nëse kësë zvjenë, që me bone, që të shka. Në regullën, që të shka i punë, nëse zvjenë, që të shka. E ka nëse s'ka mundësi këta me i boja, rësullë, a ka në e pësën të të të të me po mirë, së unë përdu me po mirë. Dashuria për bëmirsit e kësahabat. Ka thonë për për për për për për për për për për për për për p Ka thonë pejkameri Alehi së të thamë, fejnë e së dhe ka thonë, të sad dhe kubiha ale nefsike. Të të sad dhe kubiha ale nefsike. Nëse s'ki mund të si me umirë, me mësu, me përkra, me një mu, ato që përëmë, qëka këni mund të si me bu, ka thonë pejkamerësë të njerëzë dhe keqëme si ju bo. Qëta mu shënë, bo. Keqëme asë si babile. S'ki mund të si me umirë në regullë. S'ki mund të si me umirë. Ka o situ A mundë është keqë, mështë më po, vëllë, a mundë është. A ka njëri në dunjo që mundë të dhëtë, vëllë, s'moj pa bo keqënë e. S'moj është e që është, s'i ka mundësitë, s'i ka si mundësitë, mështë më bo keqë. Jo, me bo keqënë në pasë mundësitë. Tu këpë po, ki mështë në po bo keqë, ki mështë në po mirë. Nësë ki mështë më në po fjallë të mirë. Dhëtë, one e fjallë të Me janë bëllu di kujtë mirat, me bërë të fjallë. Ta shëtë me këto munësh dhe së munësh. Pse? A ne mësë paqë më të gjithë më mirë, keqë mësë ba. Ski mësë i me më mësu, më dikon, më mirë. Mësë e mëso keqë, mësë dhe vja. Ski mësë i me një mund njerëzët mirë, mësë i me të këshive me në spaku. Ashtë i ka uzdimë për e njëzë. Ka nga se nëse këtë e bënë, e ki sadok për vëtë vët Nëse nëmë ndikohet i ka dhënë sadak atina. Nëse nëse nuk bën keq i ka dhënë sadak, vetëson don sadok anaj vetëson është mos i bëj keq të tjerëve. Andaj kur ne kam pse pejgamberi alai sadom çtim mirënjos dhe nga mirënjojë është boi mirë. Që s'ka po mirë dikush ty bën i mirë të tjerëve. Që s'ka msu dikush nëse të tjerat që të ka ndihmuar, ty dikush ndihmoi të tjerëve. Nese nuk gjenë njër me ndimu Në situatët saktuar nuk gjenë mundë si me ndimu Së pako keqë më zba Qish ka thonë pegamberi S.A.S. Men kani juqminu billahi Wal juqminu akhir Faljekul khajrin au li jasmut Mare këtë regull një jet Edhe me këtë Me e përmbyull këtë ta kemë sot Mas mirë është shto Muhammedi a.S.A.S. Këtë më ka thonë Kush besën Allahun edhe ditën e gjukimit letë fletë mirë, kjo është e sinësa felje kulhejren letë fletë mirë ose heshtë s'heshtë s'ka të tretëm ose flasëm mirë ose heshtëm ose lafdrojmë diken ose heshtëm, nuk përgëjujmë, fjallë nuk bajmë e heqë më pak edhe më pak Ndergasëllon rrugë më akuzuar me shpif e me ngjitë, kështu më ka thënë më, a mir, e mund, më, në më mir, keq. Andaj bon mirë që ajo sheh këtë. S'ka mundësi më zba, janë të caktuar për mirë, s'po hu kaç. Mos bëj anozimet e pejgamberit alayhis sallam për raportet nëse do në të më zvet apo. Allah na bof dhe Allahu të fundë rrugës. Mirënjes për begatit ndaj ti, në vazhdimsi. Po na bof Allahu pastaj edhe ndaj të tjerëve. Kur'ish na kamsu një fjalë, një shkroi zoti është për lehtëmëtinë e tij kurësh na u ka ndihmuar çfarë citat na kanë ndihmuar çka do të quof se miniera zimi dapt keve noi për një jetë kurësh na kanë ndihmuar çka do të quof të kanë ndihmuar zoti ja bofë uzim është problem ndonjëherë ja namundoz dloji mi bamirës gjithmonë citata ndeshme vazhdimisht me këçakimi edhe ruti allah xhalla wala çe mos bimna në atë nivel që dikujt iويم këç apo të dëmtojmë me kaç për këtë takim zoti është problemift sallallahu alaihi wa sallam muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallamu tasliman kether Ha <sighs>